Gaztain ondoak e, ipatuko ditugu egun, gaztain e, ondoak eta arbol hauen e, gaitz bat olagango dugu, berdino hartu ziste, gure oianetan e, gaztain ondoek punpula gorriska batzu badituztela gara hauetan edo piskarleena gore, mamuts batzek e, sortzen duen gaitza baita hori eta gaztainen pusatzea ere oztopatzen duena, gurekin, Gabriel, duruti, egunon? Egunon. Horean bizkate, zagutzeko hori zer pasatzen den e, be, mamut, hori kilan, azken urteetan e, ikusten den zerbait da hori, gure eskualdean behintzat, baina beste eskualde batzutan ere lehenago agertuzen zena Zer da, nok da mamut uh, hori, Gabriel? Duela, bozturte, hasi zen. Lehenak urste uh, gineoen pasatuko gineo hori gabe, banan hona uh, dintzauku ere, helduta gaztena eskoden lekutik, da, bon, gaztena ere, spaldiko eh, den boretan, heldu mm. da, asiak eskodetik, eta japoniena rapatuzuten lehenik, gero handik ohartuziren, uh, nideukurida nola italian, gero korsan, gero frantzia hego aldean, eta dordonianat, eta gero guretxeat. Gaztenak mm -hmm. diren leku gehienetan. Holi da frantzesez reiten da sinips, da uh, mamutxetipi bat, uh, lehizafintipi bat bezala, Arrasa, lehza finen arrasa vera, behaz badu 6 bat eta 6 harekin errutendu errutendu asken bokioietan edo hostoen zanguetan e, behaz gazten punkegu zietan eta hori egiten du apílez mm. Eta gero e, landareak, gazten ondoak, hori 6-ta horren ondorioz egiten du, 6-ta e, harren puntian badare agotze bat. agotzearen itzulian egiten du sangre bat bezala. Eta pumpula horiek dira, nahi erdi e, defentsa bat, 6-ta eh, kontra, mm. banan defentsa hori baliatzen du delako mamuntxaharen haxak, beren eguaren pasatzeko bagian da, gosuan da. Eta beraz, e, jendeak e, hori buruz e, argitu dira, hastean, zaitzakiten zen dako. Eta berda egan, lehen izi guztetan, helzen derarik herri bateat, dela biziki. Laster, bakizu, Ador. loreak kaltetzen ditu, puntietan loreak balima dira ere galtetzen ditu. Eta hostoak egoiten dira neguan, Horren ondutik, jelako, pumpulia horren ondutik heldu diren. Horietan, hostuak egiten dira idogik eta ez dira erortzen, eta gaztainak, gaztain ondoak ikuduridu nahi bozu, egiartzen ari dela edo mm -hmm. xukatzen ari dela. Horibada, pester zuaitzetan bazen betidanik hemen, eh, haitzetan den, genako, kukulu edo kuskula edo horako pumpulia edo dira, epu, eta hori da bon, bere lekuan daz, Seur, uh, natural emarelean, badan mamutxu bat, bestan artean. Uh, beraz, apirilean uh, bere etxetsoa egiten du, eh? aurrakango dugu, mamutxu horrek, sinips horrek, uh, egio urtean zehar uh, beraz horrego iten da, negia pasatzen. Eta uh, ondoko urtean, arbolo horrek ondolioak baditu, uh, eh, mamutxa berriz ditenda edo ez, uh, arbola laere bizitzen alo berriz. Bai, beraz mamutxuli bizida, beraz heldu den prima deran berriz jaliko da. Mm -hmm. Eta aurten eh, kuple batek egiten badu bizpairu lau edo, edo zumait bizpairu mila behar eunka dute. Hola agotze, heldu da agotze bakotxetik, heldu dera. eta ere badute dute kukusue duten gauzabat, eh, lehen biziko jalitzen direnak egiten aldituzte umeak, eh, arrata hemen eh, gauzari gabela zu. Ha, dos. A, eta, eta beraz, e, beraz bizikilastek egiten aldutete, milaka, milaka, eta beraz, haurten puntia horretan balimada, gaztenak entzatzen da puntia pusatzen du, berriz puntia fresko hartan, egunten du, delako ko, e, kunkula horretan, jali, mamutsak. Hai, hai, eta jola, ustegin nuen azteko, e, gazten ondua, gazten ondua, e, ez ez zela. Kasuin eran behar da, alea, orten bezala, jaz izan da, kriston uh, erruketan, ahim mm hau -hmm. zu, asko-asko errundat, asko gehitzatu asko asko dute, eta orten berriz luke ez dakitzen dako, uh, bat kalmatu dela eta gutiago dela. Yeah. Baina ez denetan, bizten lehenik heldu likuetan azparnea idean, bezala nik, nik ustan baitu eta espaldian dilako bizpailu urteguntan, diaz bezala askoazen, aurten gutiago behar ba, behar behar hori ere mu-zere baita, inan, mm. eh, behar ditu urtean egiten dute egiten ditura da bi, bi edo hiru kilometro. Bela, bera joan ez. Bela, izitena oto bat pasatu, hostuenginetik uh, mamutxe bate hori, otohua, numeit, vai, beste vai. gazten ondoa ten ondoan, uh, hoi kilometrat, berhoi kilometratan in, tak, uh, umiak ikin, ta hola? Mm -hmm. Holada, holada joan, mamutxeak hola joan dira. Hor duan, hori uh, da, galdera hor um, gaztain ondoak duen gaitz hori sinips deitzen dena, nik ikusi dutalaik, eta hoianean, eta inzento zer da hori, geho interneten soin, eta Eh, iduridu, emaiten du, gaztain ondoaren bukaera ekartzena lukera? Edo... Mondo hau egine da ekilibrez. Eh, eh, landare bat bizi balimada, edo bizi bat balimada, jari heluzako, eh, gara bat, etxai bat ez da uh -huh. eh, Eta lehen aldietan, eh, egundaino kanesteen editasumat norbaitek biltzen badu, izanen da, Harrituko da, eta landarea bardin da. Baina gero landareak, ez dakit edo egiten du, egiten du zerbait e, horren bentzutzeko, edo horrekin bizitzeko edo hola. Mm -hmm. Eta beraz, e, gaztena horrekin bukatuko dea, segur ez. Baina horrekin bizitzen denak, eta horrekin dirua, karkulatua duenak, aurten holmeste bilduko diat horren partzeko, jahan partzeko. aurten ez badu, malur bat da naturak, gauza batzu, gauza bat bizi, jaren kontra zerbait, jaren alde zerbait, eta hola. Gauza bat da, ekilibre bat harapatu hartio, edo denborak, edo jenden gauzek, jendek egine egitatek, ekilibre bat berriz bildu hartio, gaztenak lanjerian dira. Mm Horrean, -hmm. uh, behar da zerbait egin? Orlitake zerbait egite. Hobe da? Hobe yeah. nahi badugu, nahi badugu. Bo, gaztenak izanen dira, beti, ezen behar ba, egun batez, E, ohartuko gira gazten ondo batek ez duela, ez, ez duela e, delako etxai hori uh -huh. zendako behar ba beste gostu bat baitu gazten ondohak eta hoi maumintxeak ez baitu maite. Bye, bye. Hola gertatzen da elitasunetan heldu diren antresteko landaretan behar dira ehunka urtiak. Uh -huh. Baina zerbait behar dira egin, ba, egun bat urtean epea bali madugu zen dako ez deus egin, ba, nahi badugu gaztenak izan ditan eta gug nahi dituguen motetan eta gug nahi dituguen lekuetan, hobe da zerbait egitean. E, Ohtarat, eldu entzin, e, ala ere galdera bat, e, gaitzuri, mamutsuri, gaitzain onduen e, gainan den hori, e, e, nolaz jinda politik. E, Gure mundu berri honen ondorio bat da, ala, be azkenan, beh, biologika natu, naturaren aldaketa desberdinak, eta... Eta lehiza, Mi... e, asiako lehizafinari pentsatzen baitute. Bai, uh, kampotik den, uh, bai. Kampotik dinden gaitu baita. Bai, ta... bai, lehizafin. Uh, ez da lehizoa, lehizafinada. Lehiza e Behas horren, horren ahotze bat. Ema zu, nire burda gita, horai uh, badira gauzak uh, gazten egura egiten da egur gisa baliatzen da. Baliatzen dira abarak egiteko, uh, zareak edo hola. Eta hartzen baduzu egur mutiur bat, eh? abarak mutiur bat, zare baten egiteko, Eta eta Argoltzia Hanbalin bada, hori Hegazki matien sartzen duzu magazine bugi batian saltzen da, etxea joan da eta etxeko beruak jaliazten du primaideran, lehihoairekia da kanpon da. Eta gero baketxe biziia. Ez du lehen misiko heldu denak situ, ban asko saltzen bada, saltzeak txal, egiten du hori jendeak ogitzen dira, gauzak ogitzen dira ta eta iriskutan gira eh uh, eh uh, leisa leisorai patsen uh, hori, wen da la gasia kori haritu gidal lehenaildrarik ba omen mota agian hoy beste lan Ados. Beaz, uh, hmm. alhaiz ez dira oita hama iruakunan jine, yeah. <laughs> iriskutan gira beti eta hemen ere joitean jaldira bestalde. Baina hori izautu dugu, mahastietan filokzea eta hori denak, amiketatikin bakterian osuia, feo bakterian deitu hori, hori de, saagak onduetan harritu ikusi dugularik, eta gero emekie emekie zestatu da, berrizpisten halla. Hmm. Berrizpisten halla, beste gertatzen bat da, rokan biaketa bat, edo hola. Uh, filok zerra hori zen ma hastietan izan zen uh, eritasuna gara ba, jan, bad, eh? ba? eta hor uh, azken ean ekarri eh, ziren askiez ameiketatik zangoak eta behiz hori behiz abiatu zen uh, bandatzea bai. ma hastien ah, indako ere Bai, benen, benen, benen ikerketak izan ziren, beraz egin zuten uh, lehenik hasi ziren, bo filokzera ez du horretu eta lehenik montak aldatu ziusten, eta gero xartatu zituzten eta gero hatxeman ziusten. Hora jertxe miten dira, behar bah, gutiago mamutsuak delako filokzera, hori kogusaten aferetik uh, baxatzen baita, behaz uh, gutiago maite zituztenak eta e, ikerketak egiten badira, ekilibre edelako aipatzen ginoen hori, berri zaheldu da. Ba, ba da manera ikorten uh, gazta inunduaren ba zator, Sinibz uh, mamutsa horren kontra bada beste... Bai, be, aur, orai, orai dina da, nahi bauzu, uh, pentsamolde bat, egan eh, ez, bali bada etsai bat, hogek ere badik iketsai bat, eta behar diuk, lehen bailen, horre, la, lehen biziko etsai horren, kalteko horren, etsaian rapatu. Eta hola gindute, ikertu dute, hori berikitan, eh? ikertu dute japonian, eta haitxeban dute beste mamutsa bat, hake giten ditu ejoak. Eh, eh, agoltziak egiten ditu eh, lehemisiko eh, harraren dalako bakisu kukulu hartamden harra bakni anda eh, kukulu hori hasten biziki tendria da mm -hmm. beraz bigarren mamutxa bat badu hak egiten ditu badu helako xista bat harekin xistatzen du kukulu hori argoltziak egiten ditu barkian eta argoltze eta jalitzen diren harrak bizi dira lehemisiko zinibzaren jarretan. Eta beraz, ez jarrai jana bali badira, ez da gehio eh, jinik, nahi bauzu. Mm, ala eri pumpula da edo ez ez da hala nahi gelditzen da, gelditzen da, ez da jala, ba, jala gozzen, esen eh, esen, alainan eh, nahitez eh, barnion den mamotxahua bizida, dela kokuguluhuren barneko gauzekin, edo, edo izerdiarekin, eta bon, jalei bada, Baina hak, e, gero, bigarren mamutsak errutten er, badu lehemiziko jarretan, jarrek dira, eta ondoko aldian, ez da gehio jarretak. Gelitzen da bakarrik, delako, zinipzoren, etxaiak. Mm -hmm. Eta hoi eberdak asoin, ezen, sobera errutten badute, sobera, derako egiteko molde hori sobera, efizienta bali manda, sobera e rehusitzen badu, bigarren mamuntxea hori, gelditzen da, lehen mamuntxerik gabe, eta gorsiak iltzen du. Beraz, beraz, ekilibre bat da beti, eta irriskatzen dugu, beraz, orai, luke dela soluzione bat, ezan ez, bo, ba, dekiu, ba, diuk, aski diuk hori emeitea, eta gero bukatu bat du, gure eritasunak kenduko diuk, ezin da, ezan, ezan bezala, lehen biziko jarruatik bitzen da, behaz, Beiak iltzen dira go eta begriz bat jalitzen da lehemiziko hagetik eta etsaaiik ez baitu beriz populaatzen da. Mm -hmm. Eta be behar da, betik betik beharko da edo behar da. kasuin gero bigarren molde bat ere bada, gaztenetan, gazten motetan, bat dira zonbait mota, oa jesia direz hau zen, delako zinipzorek izi gerri maite ditu. Mm -hmm. Eta beste batzu ez ditu bate maite. Mm -hmm. Beraz, irri skutan gira, eh, gazten delako maite ez ditun, bakarrik agarabatzia merkatuan, banan ere, eh, ikerketak izanen dira, jakiteko, beste mota batzu bat direnez, delako maitxe maite ez ditu erak. Boa, mm -hmm. azkenean hor uh, gazta inonduen, uh, Interesa ere pisteko zenta, bon, e, entzule batek e, interesa, ba, ote du horako gaztain ondoen gaitzari interesatzeko, edo e, ez baditu baliatzen, eta gaztain ondoa oitia gira oianetan ikustia, eta pasatzean biltzea gaztain batzu, edo eglesainek erabiltzen dute, baina hor ba noren eskuda ba, gaitzoren kontra ere borokatzea. Uh, behar da norbait ente rexatua hori xeo beste naz uh, magira gauzen egiten uh, neog deus galde ingabe ez uh, dakit badugu asko, -asko. Kezke, ele, eh? egiteko. Baren, eh, hok eh, egleseinak aipatzen dituzu, izitu dira, zen eh, dela puente horiek eh, kukulatzen malima dira, ez da loririk, loririk izpazaz, ztirik. Sti, sti, eta beraz horiek hasi dira, eta beraz, eh, ere, eh, biztana leku gazteina baliatzen duten kohzan, edo do, doñan, edo horiek eh, saltzen maitute eh, Bizpairu tonatararak jota eta hiru Bizpairu egotan kirrua mm heldu -hmm. da aldiru biska galtzen zutela uste oroz eta egiten zuten ehunandako handako inta hamas gazten gu uh, galtzen zela hemisiiko urtetan. Horai, e, pasei urte murian bil, berri zeldoa dira e, lehenoko inetat edo, edo hola, hurbil. Beraz, e, bai, bai, bai, bai, e, e, galdeite mazinu zendako inketatzen nahi zen. Mm. Begazten nahi, duritzen baitzautelenik, erriuntan ez dugula bere, bere baliotasuna ez dugula zautzen, ez dugula aski baliatzen, eta behar ba, e, eta, eta inrako ikertzalek eta egiten dute, kasu, Gaztenak, emiten du ektarabat gaztenak, ektarabat augi bezamat idin, eta beraz, zeldu den, eta, eta ez du ur beharrik, ur gutiako aski du. Eta behaz, idortzen ari den momentutan, meherbaz, gaitzaren mailez, eh? egin endugu, egin endugu biharko ugia. Mm -hmm. E hori da, eh? zenta bon, gazta inundua, bakasik... Eh... Ba, bela honaldiz, bela honaldi ere aldatzen aldira, garaibatez balio haun nitzukaiten alduen ahbol batek eh, ba, gaur egun ez du gehiago. Gaztein ondo azkenean hori da, ere ez? Garaian gehiago erabiltzen zen, baloratzen zen ere? Bai, bai, benen uh, arrestasuneat joan gira eta gazten gaztenarekin eskolegian egiten zirela denak. Sehaskak egiten ziren lehiuak, egiten ziren uh, gapiriuak teilatuak, Gaztena, gaztena, gaztena, e, mamutxek ez baitzuten jaten zura gehienetan. Eta, eta banan, bon, bi edo iru eritasun jindira, eta kanputik merkeagozen zura eta Eta, bon, iztia, gaztena, gaztena da, gaztena da. Arras, hantzi ez den, behar gaztenan nare bat. Mm -hmm. Oda, nizim, berda hor nondo haipatzen dugu, baina Azkenean, uh, pentsarazten dit uh, gure oianer eta garaian leheno gehiago uh, ba, entretin imendu minimo bat bazen ere laborariak eta gehiago oianetan ibiltzen ziren eta egunerokoan ere uh, biziarazten uh, gune horiek, gaur egun uh, zer diosu hortaz? Uh. Be, zaudi, erdugo pentsatu, ez dugula lana gehiago pentsatu behar. Eta behar dugu berrizin, gaztena, gaztena izitena alda delako eztiena ipatzen zinuen horien sasi horien kontrako gauzabat. Gaztena uzten bada edo landatzen bada gazten bat, lurien emiten bada gaztena, bi bat. Lurien emiten bada eta lehemizik urtetan animaliaren horzetik bilatzen bada hak eginen du berelana, eginen du, bosprase johten murian, itoko duela lapaga, eta gero ekarriko duela gaztena, eta eta gazten deiak ez dira erretzen, edo gutxi bizik ez dira erretzen, zuhia gelditzen da, ez baitu maite us, us, hostu umi hua. eta beraz, e, irriskatzen du, berak, et, e, zen hemen baita, nahi balzu, bero umi eta orai teasteko, luga mehe banan, hori maite du gaztena bizira, e, gazten lekua da, Eh, gaztenaga asko izan badira, gaztenlekoa da. Eta beraz, eh, gaztena beiratzen badara, ez landatzi abistan da hoedela, lehemizik urtetan eta beiratzen da sutik eta kabalateik gaztenak egine nuberrela da. Eta eta beste bat. oartzen bagira ze balio, diruz behar da izan mintzatu, ze balio duen, eh, landaretan eta fruituetan, eh, asko haibigirago fruitu biltzen gehezitik eh, sakartioa, E, kasu e, orrena pagatuena biltzeko momentuan dagatenaren biltzeko orrena eta beraz. E... Mm -hmm. diruz mintzatu behar dagoen. Bai, bai, bai, usta. Benan, jender haibali mazira esplikatzen ze balio duen uh, mundu unek, momento batez, holietu oze, erriteatze, nolan egine duzun, diruz, zuk sinisteaz taski, behar da, jender ran, eta, eta berek ikusten dute, jendek uh, to, behar bazen dako ez, uh, benan, behar zazu, uh, askotana egida hemen uh, shuru eta gure hoianak erretzen, eta hola. arrado da, Gazten, gazten lekuak erretzia. Pino erretzen dira. Baina gazten lekuak ez dira erretzen. Baina berberak, e, bedenaz ez baita suja ala johan, baina nire e, nahitez hemen denak hazleak gira. Alimalen ondutit sortua gira, zaldi, behi, erdi, bo, denak hazleak, aberak, aberatsak. Eta beraz, e, gaztena beti badu zuhaizetan eskolerian, halako berezitasun bat. Eta uste dut, zuhaiz bat beiratzen bada eskuelerian izan eren dela gaztena. Berko da izan, mintzatu. <gülüyor> <gülüyor> Eta bakarrik bihitzaz gaitz horiei patzeko errikoetxe bat zuek eginutelan bat? Ere, bai, hana? bai. E, Pirne Atlantikoetan Lehemizikoak ohartu direnak eta hasi direnak buruz dira behar nesak. Mm -hmm. Baitu ztegazten eta ma. Ha? Eta libratu dira lehemiziko urtetan emazu uh, hoita hamar bat delako mamuts uh, lagontzaile hori. Hoita hamar lekutan uh, behar noan dira bizpahirola urte eta bi lekutan eskoleria. Mm -hmm. Eta horai haigira pixka bat goitigu eman haigira uh, hoietat eta beste bet beti haidira guanodoblian edo hola. Eta hori e, hemengo erleseinek galde, galdein baitute hemengo gazten egilek ez da. Eta beraz galdeik tzen. E, Baan hemengo erleseinek galdeinez eta beharba bere uzape ezer mintzuz e, badira laue edo bost egi eskolegian ezdaki zekaritara banaan gola dira dira... Egilarreta, Rosata horako e, e, libratu dituzte behar da erran gostu, non diru erda behit bai patu gostu gastu bat bat eh, du mamutxak bigarren horren libratzeak e, libratze bat kostada euntabero itamar bat oro. Mm -hmm. eta erran behar da libratze batek e, e, espero dela eginen dituela 2-2 kilometroko mamutxak e, bez, ez ez dugu Uh, Hegi batek behar luke dena egiteko. Balan ere behar da kontzentzia egin egitenutun uh, egiten utzuun uh, espernealdean gutiago zela urten, uh, batez dakit tenez lehen libratu diren hegua poblatu asko asko, espaita ikerketaik egineik, noa joan den, eta hola. Behas, mm -hmm. beaz, uh, beaz uh, bai, aipatu, eta erran jender, uh, herri bat endako egunta berritam errogoz, eta handik, banan herri bakotxak bat egiten malu ere, zeidlitake. Eta, mm -hmm. eta, ikan herda ere, hola, eh, nahi ere emu gehiena kokutua leitekeela. Mhm. Mm Zain du beraz ere eh? bai, ta... Eta ipatu, eta appezerregan euh, zain nahi ba batete hoai er ekologia ta, hori eta horiek modan baiira. ta eta hori er da ki egitea. Zta, mm -hmm. ez da ekologikoki egitea, ezta ez duzu inbratzen simikoat da bizial ibratzen duzu ekiten eklibi baten egiteko jakinez mentzueia izanen dela lehen etsaia bigargen etxipituko dela lainan ekequilibrean hemenen baita eta berriz behar da beharko lan jimlan. Mm -hmm. Bizi eola da. Ebe untsa, gazta inondoa eta gazta inondoak biziduen gaitz bat aipatzen ginoen, sinips delakoa. Gabriel, durriti dekin, milesker. Diusetaz. Hor duan, hori uh, da, galdera hor uh, gazta duen gaitz hori sinips deitzen dena, nike garran ikusi dutalaik eta oianean eta inzento zer da hori, gio interneten soin eta Eh, iduridu, emaiten du, gaztain ondoaren bukaera ekartzena lukera? Edo... Mondo hau egine da ekilibrez. Eh, eh, landare bat bizi balimada eta do, edo bizi bat balimada jari heluzako eh, gara bat etxai bat ez uh -huh. eh, Eta lehen aldietan eh, egundaino kanesteen editasun bat norbaitek biltzen badu, izanen da agituko da eta landarea bardin da. banaan gero landareak ez daki edo egiten du egiten du zerbait joge bentzutzeko edo jogeekin bizitzeko edo hola. Mm -hmm. Eta beraz e, gaztena horrekin bukatuko dea, segur ez. jotaik bizitzen dennak eta jotaik dirua kalskulatua duenak aurten holmeste bilduko dit jogenpazeko jaanpazeko, aurten ezpa du malur bat da naturak baditur lako gauza batzu, gauza bat bizi, haren konttaserbait, haren alde zerbait eta hola. E, gauza bat da ekilibre bat garapatu hartio edo denborak edo jenden gauzek, jendek egine egitatetek e, ekilibre bat berriz esbildu hartio, gaztenak e, lanjerian dira. Mm Horrien -hmm. uh, berda zerbaitekin. Onlitake zerbait, zerbait egite. Hobe da, hobe yeah. da, hobe da nahi badugu, nahi badugu. Bon, gaztenak izanen dira beti ezen behar beharga igun batez. Eh, ohartuko gira, gazten ondo batek ez duela, ez, ez duela eh, delako etxai mm hori -hmm. zendako behar ba beste gostu bat baitu gazten ondohak eta hoi eh, maumintxeak ez baitu maite. Ba, ba, ba. Hola gertatzen da eritasunetan heldu diren antresteko landaretan behar dira ehunka urtiak. Mm -hmm. Ba, zerbait behar dela egin, ba, egun bat urten epea balima dugu zendako ez deus egin, bala nahi badugu gaztenak izan ditan eta gug nahi ditugen motetan eta gug nahi ditugen lekuetan, hobe da zerbait egitean. E, Ohtarat, elduaintzin, e, ala ere galdera bat, e, gaitzuri, mamutsuri, gaitzain ondoen e, gainean den hori, e, e, nolaz jinda... E, Gure mundu berri honen ondorio bat hoteda, ala, be azkenan, beh, biologika natu, naturaren aldaketa desberdinak, eta... Easiako lehiza, e lehizafinari pentsatzen baitute. Bai, uh, bai. Kampotik dinden uh, gaitu baita. Bai uh, ta... benen, hori lehizafin... Uh, Azta lehiza lehizoa, hori lehizafinada. Okay. Behaz, horren, horren ahotze bat. Ema zu, nire burda gita, horai, uh, badira gauzak uh, gazten egura egiten da egur gisa baliatzen da. Baliatzen dira abarak egiteko zareak uh, edo hola, Eta hartzen baduzu egur mutiur bat. Eh? Abar mutiur bat zare baten egiteko, eta, eta holtzia hanbalima da, juri hegazki matian ezartzen duzu magasin puli batian txaltzen da, etxea joan da, eta etxeko beruak jaliazten du primadieran, lehiu aidekia da, eta kanpon da. Uhum. Eta gero, bako txabe bizia. Ez du lehen biziko heldu denak rehusitu, beren asko saltzen badan, saltzeak txal, egiten hori, jendean kuritzen dira, gauzak kuritzen dira, eta, eta iriskutan gira, Uh, uh, leizoga aipatzen bit zinuen uh, dalako Asiako hori jagitu gira lehen agindorarik go men dira joita haman hiru mota. Azian, bai. hoi besen naini osak. Beaz, uh, arhaiz ez dira hoi taha mairuak unan jine, iriskutan gira bete, eta hemen ere joitean jaldira bestalde. Baina hori izautu dugu, maaztietan filookzea, eta hori denak, bai. amiketatikin, bakterian osuia, feo bakterian daitu hori, hori de, saagak onduetan, hajitu ikusi lehemizik aldi eko sidugularik, eta gero emekie emekie zestatu da, behizpisten halla, bai. behizpisten halla, beste gertatzen bada da, rokan biaketa bat, edo hola. Uh, filok zerra hori zen ma hastietan izan zen uh, eritasuna garaian. Ba, ba? Eta hor uh, azkenean ekarri eh, ziren askiez amiketatik zangoak eta behiz, behiz abiatu zen uh, bandatzea bai. ma hastiena uh, gazta inundu indako ere Bai, benen, benen, benen, benen ikerketak izan ziren, beraz egin zuten uh, lehenik hasi ziren, bo, filokzera ez du eta yes, ikeraiko, benen uh, lehenik montak aldatu ziusten, eta gero xartatu zituzten eta gero hatxeman ziusten, ora jertxe miten dira, behar bah, gutiago mamutsuak delako filokzera, hori kogusaten aferetik uh, baxatzen baita, behar uh, gutiago meitez zituztenak eta e, ikerketak egiten badira, ekilibre edelako aipatzen ginoen hori, berri zerreldu da. Ba, ba da manera ikorten den uh, inunduaren zatoz, sinips uh, mamutsa horren kontra bada beste... Bai, horai be, gina daan, bauzu, uh, molde exanez, e da, nahi bazu, pentsamolde bat, egin ez, bali bat, horrek ere badik iketxai bat, eta behar diuk lehen bailen, horre, la, lehen misiko etxai horren, kalteko horren, etxaian rapatu. Eta hola gindute, ikertu dute, hori berri gitan, eh? ikertu dute japonian, eta hacheban dute beste mamutse bat, hake giten ditu ejoak. Eh, eh, aholtziak egiten ditu eh, lehemiziko eh, haxaren lako, bakistu, kukulu hartan den haxa bagnean da, baina eh, kukulu hori hastean biziki tendria da. Mm. Beraz bigarren mamutsa bat badu hak egiten ditu, badu, orako, xista bat, harrikin sista tzen du kukulu hori aholtziak egiten ditu bagnean, eta aholtzea eta jalitzen diren haxak bizi dira haxaren, sin ipsaren harretan. Ta beraz, ez harrai harraiana bali badira da eio eh dinik naibozu. Mm, ala irepumpulak gelditzen da edo ez. Ez da hala naibozu ba, gelditzen da, gelditzen da. ez da hala gorutzen naio mm, esen uh, esen alaina uh, nahites uh, barnian den ma mucha jovisida de la cocuglure barneko gauzekin edo, edo izerdiarekin eta bon, bale bada Bada, banan hak, e, gero bilaen mamutsaak eguten er, er, badu leheiziko jagetan jagaekintzen dira eta ondoko aldian, ez da gehi oh jajetaik gelditzen da bakarik delako sinip zoren mm -hmm. Eta Eeta hoi behar da kasoin zen sobera egute badute sobera, derako egiteko molde hori sobera, efizienta balimada sobera gehusitzen eh, badu, bigarren mamuntxia hori gelditzen da, lehen mamuntxerik gabe, eta gorsiak du. Beraz, <risa> beraz, ekilibre bat da beti, eta iriskatzen dugu beraz, orai horai luke dela soluzione bat, ezan ez, boba, dekiu bat diuk, aski diuk hori emeitea, eta bukatua du, gure eritasunak kenduko diuk. ezin da, ezan, ezan zela lehen biziko jagoatik da, beraz, Beztiak hiltzen dira goxez, eta berriz bat jalitzen da lehemiziko jarretai, eta etxaiik ez baitu berriz poplatzen da. Mm -hmm. Eta behar da, betik, betik beharko da, edo beharko da, kasuin, gero bigarren molde bat ere bat da, gazten, netan, gazten motetan, Eh, bat dira zonbait mota, hoa jesia direz hautzen, delako zinipzorek izi gerri maite ditu. Mm -hmm. Eta beste batzu ez ditu bate maite. Mm -hmm. Beraz, irriskutan gira, eh, gazten delako maite ez ditun, eh, bakarrik agarabatzia merkatuan, banan ere, eh, ikerketak izanen dira, jakiteko, beste mota batzu bat direnez, delako ma mutxe maite ez ditu erak. Mm -hmm. Bo, azkenean eh, hor gazta inonduen, eh, Interesa ere pizteko, zenta, bon, e, entzule batek e, interesa ba ote du orako gaztain ondoen gaitzari interesatzeko, edo e, ez baditu baliatzen, eta gaztain ondoa oitia gira oianetan ikustia, eta pasatzean biltzea gaztain batzu, edo eglezainek erabiltzen dute, baina hor ba noren eskuda ba, gaitzoren kontra ere borokatzea. Uh... Behar da norbait enter hori sehu. Beztenaz, hašten eh, malima gira gauzen egiten gabe galde ingabe, dakit, badugu bat dugu aškoško, egiteko. Banan, eh, hok, eh, egleseinek aipatzen dituzu, izitu dira, zen eh, delako puente horiek eh, kukulatzen malima dira, ez da loririk, loririk izpazaz, sti, sti, Eta beraz horiek hasi dira, kezkatzen, eta beraz eh, ere, eh, biztetan, leku gaztaina baliatzen duten kozan, edo do, doñan, edo horiek Eusaltza maitute bizpairu tona ektarako eta bizpairu horretan kiloa mm Heldu -hmm. da, aldi irubiskak galtzen zutela urte horoz. Eta egiten zuten ehun handako hitu inda gazten uh, usta galtzen zela lehemizik urtetan. Horai e, bost pasei jourte morian begi zeldoa dira e, lehenokoinetat edo edo hola, hurbil. Beraz e, bai, bai bai e, e, ni mm. be galdeite emanzinzenko hoi inketatzen naizen, zen. Be gazten na iruritzen ez dugula bere, bere baliotasunaz dagula ez hautzen, Ez dugula eskibaliatzen eta behar ba e, eta eta inrako ikertzalek eta egiten dute e, kasu gaztenak emiten du hektara bat ikastenak hektara bat ugi beze bat eta beraz helduten eta eta ez du ur beharrik ur gutxiako oski du. ta beaz dotzen ari den momentutan meharbaitzaren mailez eh? egin endugu egin endgu biharko hogia. Mm -hmm. e hori dazen eh? bon gaztainundua bakasik... Eh... Ba, belaun aldiz belaunnaldie aldatzen al dira, garai batez balioahauitzukaiten alduen ahajbol batek eh, ba, gaur gaugunneztu gehiago gaztain ondo azkenean hori da ez, Garian gehiago erabiltzen zen baloratzen zen ere. Bai, bai banan jatasuneat uh, joangirara eta antzi dugu gazten gaztenarekin eskolegian egiten zirela denak. Se askak, egiten ziren lehiuak, egiten ziren gapiriuak, teilatuak. Gaztena, gaztenak, gaztena. gaztena. E, mamutxek ez baitzuten jaten zura gehienetan. Eta eta banan, bon, bi edo hiru eritasun dira taik leo kanputik eh, zen zura eta Eta, bon, iztia, gaztena, gaztena da. Gaztena da. Arras, hantzi ez den, erra gaztena nare bat. Mm -hmm. Oden zi, merda hor nondo haipatzen dugu, baina Azkenean, uh, pentsarazten dit uh, gure oianer eta garaian leheno gehiago uh, ba, entretin imendu minimo bat bazen ere elaborariak eta gehiago oianetan ibiltzen ziren eta egunerokoan ere uh, biziarazten uh, gune horiek, gaur egun uh, zer diozu hortaz? Uh. Be, salbe.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 animaliaren jortzetik beratzen bada, hak eginen du berelana. Egan handu, bosprase johten murian itoko duela lapaga, eta gero ekarriko duela gaztena, eta eta gazten deiak ez dira erretzen, edo gutxi bizik ez dira erretzen, zuhiak gelditzen da ez baitu maite us, us, hostu umiua, eta beraz e, irriskatzen du berak Eta et, et, zen hemen baita, nahi bauzu, bero umi eta orai teasteko, luga mehe banan hori maite du gaztenak bizira, e, gazten lekua da. E, gazten, bada, gaztenaga asko izan badira, gazten lekua da. Eta beraz, e, gaztena beiratzena da, ez landatziabistan da hoedela. Lehenbizik urtetan eta beiratzena da, sutik eta kabalateik gaztenak girendu bere lana. Eta eta beste bat. oartzen magira ze balio, er, diruz behar da izan bintzatu, ze balio duen, e, landaretan eta fruituetan, e, asko ahibigirago fruitu biltzen gehezitik e, sagartio. E, kasu, horrena e, pagatuena biltzeko momentuan, dagaztenaren biltzeko horrena, eta beraz... E... Mm -hmm. Diruz mintzatu behar da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 Gazten, gazten lekuak erretzia. Pino deak erretzen dira. Baina gazten lekuak ez dira erretzen. Bon, baina berak, e, berena ez baita suja ala johan, baina nire e, nahitez hemen denak hasleak gira. Halimaren ondutit sortua gira, zaldi, behi, erdi, Bo, denak hasleak, aberak, aberatsak. Eta beraz, e, gaztena beti badu zuhaizetan eskolerian, halako berizitasun bat. Eta Uste dut, zuhaiz bat beiratzen bada eskolerian izan eren dela gaztena. Beherko da izan, mintzatu. <laughs> Eta bakarrik bihitzaz, ala ere gaitz horiei patzeko, errikoetxe eh, bat eh, egin dut elan bat, ala ere? Bai, heba? bai. E, Pirne Atlantikoetan, Lehemizikoak ohartu direnak eta hasi direnak horriburuz, dira behar nesak, mm -hmm. baituzte gazten ondoak eta ma, eta libratu dira lehemiziko urtetan eh, mazu eh, hoita hamar bat delako mamutsu lagontzaile hori berroita hamar lekutan behar noan dila bizpahirola borte, eta bi lekutan eskoleria mm -hmm. eta horai haigira pixka bat goitigu eman haigira hamost uh, hoietat eta beste bet beti haidira guanodobrian edo hola eta hori eh, hemengo erleseinek galde, galdein baitute hemengo gazten egilek ez da, ta beraz galdeik etzen e, banan hemengo erlezeine galdeinez eta behar ba bere hau zapezer mintzatuz eh, badira lauedo bost eh, herri eskolerianez, da kit sekalietanat, banen gula dira, dira, eglareta, eh, roxata, horako, E, e, libratu dituzte, behar da erran, gostu, non diru erda baita batu, gastu bat bat eh, du, mamutxak bigarren horren libratzeak, e, libratze bat kostada, egunta berrui tamar bat, oro. Mm -hmm. Eta, e, erran behar da, libratze batek e, e, espero dela, eginen dituela, biedohiru kilometroko mamutxak e, bez, ez ez dugu, behaz, e, batek, behar luke, dena egiteko, Baina ere behar da konfientzia egin, eh, eriten hau zuzun eh, ezperlein aldean gutiago zela urten, eh, batez takit, ez denez libratu diren hegua, poblatu asko asko, ez baita ikerkataik eginik, noa joan den, eta hola. Behas, mm. behaz, eh, eh, bai, aipatu, eta erran jender eh, herri bat endako berita marrogoz, eta gauz handik, herri bakotxak bat egiten malu ere, zeidlitake. Eta, mm. ezan herda ere, hola, eh, ne ere mu gehiena kokutu Bali tekeela. Mhm. Mm Zain du, beraz, ere, xoin? Eh? Bai, ta... eta, eta ipatu, eta uzapezer egan, uh, zein nahi balimaute, oai arras uh, ekologia ta oh, eta horiek modan baitira, eta hori arras da uh, ekologi koki egitea, mm -hmm. ez da ez duzu libratzen bat uh, da uh, bizia libratzen duzu, ekilibri baten egiteko, jakinez bentsutu izanen dela iglehen etxaja, bigarrenetipituko dela, lainen ekilibrian emanen baita, eta berriz, beharko de la jim nan, mm -hmm. bisia da. Ebe un tsa, gazta gastainondoa, eta gazta inondoak bisiduen gaitz bat ipatzen ginoen sinips dela koa. Gabriel, duruti lekin, milezkerre.